Охоплений спогадами, Фоукс раптом здригнувся, побачивши траву нового різновиду, який досі йому ще не траплявся. Трава росла щільним кущем, але кожна стеблина вгорі розгалужувалася на три. Ботанік вийняв лупу і обережно торкнув пальцем одну із стеблин. Як і інші трави на братусі, вона була... Саме в цю мить він почув якийсь шерех поза себе. Почув ясно. Він завмер, прислухаючись, але тьохкання його власного серця заглушувало всі інші звуки. Фоукс рвучко обернувся. Щось схоже на людську тінь миттю майнуло за дерево. Фоуксові перехопило подих. Він став поволі намацувати зброю при поясі, але рука рухалася, наче крізь патоку. Виходить, що його фантазії зовсім не фантазії? Виходить, братусь, небезлюдна планета? Фоукс мимоволі опинився за іншим деревом. Втекти він не міг. То вже напевно. Не скажеш він іншим. Я бачив, щось живе. Можливо, ось тут вона і є, розгадка. Але я злякався і дав змогу їй зникнути. Він мусить щось зробити. Позаду того дерева, за яким сховалася невідома істота, росло дерево келих. Воно квітувало. Білокремові квітки витяглись угору, напружившись у чеканні перших краплин довгожданного дощу. І тут пролунав дзенькіт, ніби розбився келих. Білокремові пелюстки, тріпонувшись, нагнулися донизу. Це йому не приверзлося. Хтось таки стояв за деревом. Фоукс глибоко вдихнув, раз-другий, і прожогом скочив уперед, тримаючи напоготові зброю, готовий стріляти відразу, тільки наз'явиться небезпека. Але з-за дерева почувся голос. «Не стріляйте, це я». Потому з'явилася перелякана, але безперечно людська фізіономія. Це був Марка Нунчу. Фоукс застиг на місці і втупився в хлопця. Нарешті видушив із себе. «Що ти тут робиш?» Не відриваючи погляду від зброї, Марк пробелькотів. «Я йшов за вами». «Навіщо?» «Подивитись, що ви робите. Мені було цікаво, що ви знайдете. Я думав, як ви мене помітите, то проженете». Аж тепер Фоукс помітив, що й досі тримає в руці зброю і сховав її до кобури, але тільки з третьої спроби. Впали перші краплини дощу. Фоукс різко кинув. «Нікому не кажи, що тут сталося». Він зміряв юнака ворожим поглядом, і вони, тримаючись віддалік один від одного, попростували до табору. До семи наметів додався збірний будиночок, якого поставили посередині табору. В ньому за довгим столом збиралася уся група. Цього разу приводом була визначна подія але всі в будиночку мали трохи приголомшений вигляд. Верховодив Вернацький, який у студентські роки завжди готував собі їжу сам. Ось він витяг з високочастотної пічки якесь паруюче варево і проголосив «Кому калорій?» і став щедро розкладати їжу по тарілках. «Пахне дуже смачно», – невпевнено сказав Нові. Він підчепив на виделку шматок м'яса. Воно було якогось лілового кольору і, незважаючи на тривалу дію високої температури, дуже тверде. Дрібно покришена зелень круг нього здавалася м'якшою, але й менш їстівною. «Ну то що?» – спитав Вернацький. Їжте? уминайте за обидві щоки. Не бійтесь, я вже пробував. Смакує». Він напхав рот м'ясом і жував довго-довго. «Трошки тверде, зате смачно». «А може це нас і вб'є?» – за могильним голосом проказав Фоукс. «Пусте!» – озвався Вернацький. «Пацюки живилися цим два тижні». «Два тижні не так уже і багато», – заперечив Нові. «Нічого, від одного шматка не помреш», – підкинув Родріґес. «Скажу чесно, так і смачно». Так воно й було. Кінець кінцем з цим погодилися всі. До цих пір усі живі організми «братуся» які можна було їсти, виявлялися смачними. Зерно майже неможливо було змолоти на борошно, та коли це вдавалося зробити, з нього виходив гарний хліб з великим вмістом білка. Кілька таких хлібин і зараз лежало на столі. Вони були темного кольору, важкуваті, але приємні на смак. Фокс, вивчивши рослинність братуся, дійшов висновку, що при продуманих з і сівбі один акр поверхні планети зможе давати їжі для травоядних тварин у десять разів більше, ніж акр найпоживнішої люцерни на Землі. На Шеффілда це справило велике враження, і він одразу назвав братуся житницею сотні планет. Але Фоукс, супереч своїм власним твердженням, знизав плечима. Приманка для роззявк.